Molt bona tarda, benvinguts al programa Perfil Llures. Cada divendres entre un quart i... de vuit i les 8 de la tarda, aproximadament. Aquest divendres, al eh, nostre programa, a les entrevistes setmanals, una extensa entrevista al local del nostre patrocinador, el restaurant Bar Musical Aguera, i com a convidats, doncs, diferents membres de l'associació Capoeira Canigó. Ja us podeu preparar per aprendre tot el que té a veure amb aquesta experiència brasilera. Mm. També els esports per aquest cap de setmana. Mm, número, 1, com no podria ser, la final de la Champions, protagonista del Futbol Club Barcelona. En Saïd Esvai, el company d'esports del programa Pilota Palibota, ens farà 5 cèntims, o qualcom més. I el protagonista o protagonistes musicals, doncs el que té a veure amb un esdeveniment avui mateix divendres 5 de juny. A les 8 de la tarda, al Parc de les Aigües de Figueres es celebra l'edició 2015 del concurs Destacat. En aquesta edició podreu escoltar en Pau Babau, Vianda, Corxea i la banda Viruji. Tot això organitzat per la GERC de Figueres. Com sempre us diem, ens podeu escoltar a través de Ràdio Vilafant, el 107.3 de la freqüència modulada i també doncs a través de la seva pàgina web arreu del món, radiobilafant.net barra en directe. El primer dels protagonistes musicals que aquesta nit doncs, seran precisament protagonistes en directe al Parc de les Aigües dintre d'aquest destacat 2015, la banda corxea, son de Figueres i en aquesta cançó anomenada Estan aquí, així és com es titulen, i més ni menys us donem la benvinguda al Perfil lliures. <totipos>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 ocupado, sigue esa rodilla esperando algún dios. que ja vol Yo son los que tienen que mandar, nosotros solo callar. Sigue lo pensando, que se va olvidando. Bueno que nos hayan hecho creer que ya no hay nada que hacer. Mentira. Radio Velafán también a internet.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 aquest divendres el programa Perfil Lliures com sempre diem, a banda dels continguts habituals a les entrevistes setmanals al local del nostre patrocinador al restaurant Bar Musica L'Agora tenim com a convidats a diferents membres de l'associació Capoeira Canigo. és per allò doncs, que li donem la benvinguda moltes obrigado benvinguts a un altre programa Boa. Tarde. Uh, bé, hem intentat fer una espècie en portuguès um, intentant emular doncs, una miqueta l'accent brasilè. No ha sortit. Molt obrigado. Uh, qui són els convidats, si us podeu presentar vosaltres mateixos? Uh... Sí, sóc en Volker Herman, mestre d'aquí d'aquesta associació de Capoeira Canigo que hem portat també a la Marta uh -huh. i han altres... vingut varis companys més, de, perquè venim directament de l'assaig de l'entreno ara. O sigui, podem dir que són alumnes? Són alumnes, Molt bé, tots doncs, som alumnes. També parlem eh? amb ells després. Uh, abans de tot, perquè la gent d'alguna doncs, manera veu el que és la capoeira, té certa idea del que és, però exactament, un mestre de capoeira ens explicarà què és la capoeira. Quantes... quantes preguntes fàcils que em fas sí? no, què és la capoera la capoera engloba moltíssimes coses nosaltres per explicar-ho diem és un joc entre dues persones però que té lloc un joc corpori amb els cossos un diàleg que té lloc en una, en una roda i que això és també indica una mica l'àmbit social, l'àmbit ritual, l'àmbit eh, de l'art de la capoeira. Ah, en certa manera també és una lluita? Té l'aspecte de lluita, té l'aspecte de, de, de ritual, té l'aspecte de dansa, té acompanyament musical i té la seva història, sobretot. La història que és la història que neix amb la, amb la condició dels esclaus al Brasil dels esclaus portats d'Àfrica i aquest arrel evidentment és, és, és molt, molt profund i, i molt important per, per explicar què és la capoeira Hi ha contacte? I bé, hi ha contacte des de que ens veiem hi ha un contacte visual no sí, un contacte. però vull dir tu, tu físic, sí, reps cops, o no, no reps? com tots els diàlegs que podem tenir a la vida amb la gent eh, n'hi ha graus i n'hi ha necessitats diferents, en algun moment pot haver-hi la, la necessitat eh, i, i, i la situació que dos que estan eh, en condicions de, de portar aquest, aquest tipus d'intercanvi pues, que ho porten, sí, sí eh, el que passa que jo poso sempre les dues premisses no? una que, que va molt bé amb el programa que és del tema de la llibertat mm. la llibertat d'expressió la llibertat bueno, de tota mena però clar, la, la, la cosa que hauria de limitar la llibertat és el respecte i per tant els moviments o la, el joc es basa en el respecte o sigui que... quan quan això es trenca, s'ha acabat la capoeira, comença una altra cosa. Bàsicament, podem dir, tal com hi, tal com estàs explicant, que bàsicament és una filosofia, fins i tot. Doncs mira, sí, la paraula filosofia té aquí per nosaltres el seu pes. Hi havia un mestre de capoeira, el Nestor Capoeira, que és un mestre reconegut, ha escrit un cert número de llibres, que en una contraportada va posar una cosa que vaig trobar bastant... Curioso va dir, a Europa s'ha, s'ha creat eh, la psicoteria Freud. Uh -huh. eh, a l'Àsia tenen el budisme Zen i al Brasil tenim la capoeira. Venidor, o sigui, sí, el psicotherapy que, o sigui, que, que, que, dona... que podim arribar a dir, sí? sí. Sí. per aquí diuen que sí no? és ràdio, no és televisió però sí que algun dels teus alumnes s'està moguent de forma positiva al cap joc, lluita, dansa intuïció, reflexes, integració infinitat de coses la capoeira no sé si es pot dir així però quin és el funcionament de la capoeira? hi ha uns passos marcats? una coreografia establerta? O, o és lliure i improvisat? hi ha punts? ho preguntem totalment des de la nostra ignorància del tema Bueno, a part de tots els moviments també hi ha la música, que és molt important sí. i bueno eh, pel que fa a la improvisació és clau vull dir, flueix l'energia flueixen els moviments ni amb la mateixa persona ni al mateix moment si la roda transmet una energia o en transmet una altra et mouràs i jugaràs de manera diferent hi ha dies que Tu necessites ser més explosiu i trauràs moviments més ràpids i més explosius. Hi ha dies que la cançó que sonarà és més lenta, és més pausada, l'energia és més calmada i llavors els moviments que fluiran tindran un altre ritme, tot i ser la mateixa persona amb la que puguis estar jugant dins el cercle. Que de fet són dues persones, no? Hi ha d'haver-hi certa integració en aquest, entre aquestes dues persones o fins i tot podria ser que no, no es coneguin abans de començar Justament, o sigui, el llenguatge que utilitzem aquí eh, com he dit abans el, el, el respecte bàsic o la, el comportament bàsic és molt important d'incorporar-ho o sigui, a part de, de la pràctica física no? de, de determinats moviments eh, que tenen el seu nom i tenen la seva execució però eh, l'aprendre a jugar és realment és aprendre a estar amb l'altre a trobar l'espai i el nivell i això transcendeix pues, totes les barreres en realitat perquè tenim no només gent de totes les edats i de, tot, de tots els continents que estan practicant avui dia cap o era sinó també de tot tipus de condició física Eh, hi ha la capoeira adaptada per eh, persones amb, amb, amb certes problemàtiques eh, des de l'autisme fins al paràlisi eh, i, i és justament és una eina d'integració molt i molt potent al Brasil ja s'ha fet bastant treball i a nosaltres també ens interessaria bueno, la descoberta d'aquesta part, d'aquest aspecte, no només el del show, que és com ha arribat a Europa, uh -huh. i que és fantàstic, evidentment, però que n'hi ha moltíssimes altres vessants que, que es poden potencialitzar i que intentarem a veure si <ríe> ho volem explicar. <ríe> I la gran capacitat d'interacció entre els diferents nivells a l'hora de l'aprenentatge, jo només fa un any que vaig començar a capoeira i recordaré sempre l'acollida que vaig tenir dins del grup que no sabia executar cap moviment i com els companys m'ajudaven a executar-los i ja des del primer dia vaig entrar a jugar en una roda de capoeira i se'n va acompanyar en aquests moviments. Al·lucinava veient com jugaven entre ells però ells eren capaços de fer que jo també pogués fer moviments a dins la roda sense saber el nom tècnic ni sense saber l'execució perfecta ara faré un salt del guió que tinc preparat aquí de preguntes, precisament que estaves explicant la teva experiència tu, pel teu accent, de l'altre, tu ets d'aquí no? de, sí, de la sí, comarca catalana. de, de l'Empordà sí. no, de Girona ah, veniu de Girona? Ara mateix? no, veniu de per aquí, no? venim de Navata d'entrenar ah, de Navata molt bé, o sigui, aquí mateix o sigui, que tens eh, algun grup de, a Navata? Sí, que... sí, a Navata, tenim un grupet que és el mateix que practiquem aquí a Figueres, també allespa i dansa aquí a l'Avinguda Villalonga. I també tenim el grup Assalt, que és eh? i el Aulot, ni algun altre grupet ni a Barcelona. I, o sigui, i, estem i, com i, i de quina manera, per exemple, arribes tu a a la capoeira, o sigui, per... perquè ho descobreixes dintre d'algun... A vegades feu demostracions en algun lloc, festes i tal. Va ser així o...? Va ser a través d'un amic que em va invitar a acompanyar-lo en un entrenament i vaig començar amb aquella invitació i no ho he pogut deixar. Mm -hmm. eh, tenim tres persones més aquí al voltant eh, que hauran conegut d'alguna manera el seu primer contacte amb la capoeira. Eh, el teu nom és...? Uh, Eulàlia. Eulalia, com va ser el teu primer contacte amb la capoeira? Jo no sabia ni que existia. <ríe> I van, va, vaig veure una actuació al carrer. Ah, veus? Ah, se'm van obrir els ulls. I, uah! O sigui, jo vull formar part d'això. Jo vull que, la, la, que això ha entendit la meva vida i tot. I, bueno, ho ah, està molt bé. Transmeteix allò que podem dir entre cometes o sense cometes. Un bon rollo, no? Bueno, el ritme de... Que, que se transmet cap endins mm. i la, la és, és com a la vida, no? Passen coses i t'agradaran més o t'agradaran menys, doncs és saber-hi jugar i disfrutar i t'atacan, doncs, bueno, doncs li dono la volta i, i sense ser tan transcendental, ni espantar-se, ni atacar així violentament, no? sinó jugar, fluir, no? I, bueno, mm. Molt bé, és la teva experiència. I la del teu company que està assegut, tu ets? Bona eh? tarda, soc Javier. Javier, quina és la teva experiència de primer contacte amb la capoeira? Vale, no va ser aquí a Catalunya, va ser a Navarra, estava visquent en aquell moment allà, i vaig veure també una, una exhibició de capoeira al carrer, i bueno, la, la meva companya en aquell moment em va, em va dir «ostres tio, això a tu t'aniria bé i tal». I, bueno, em vaig quedar pensant, i un bon dia vaig veure també un, un inici d'un grup allà, que començava a capoeira, i, i mira, em vaig... Bé, posar ganes i vaig començar o sigui que les demostracions pel carrer i tot allò funciona, eh? és una manera de, de, de que la gent conegui no? en primera instància un primer contacte oi? I, tant, i tant, és, és la manera bueno, com ha dit la Lali que, que és realment la manera quan la gent ho pot eh, apreciar i pot identificar-se eh, amb, amb el que està succeint perquè, perquè realment no és només el joc de dues persones, és tota l'atmosfera la, tota i tota el, la màgia que cria aquest cercle. I és una manera d'estar, de, de les persones d'estar junts i, i animar-se en, en, en, en el sentit positiu. Molt bé, doncs una vegada sabem això. Per cert, tu ets mestre de capoeira, no sé com s'arriba això al llarg de tenir una sèrie d'experiències, sí. coneixements Sí, el semestre bueno, totes tot, tot, tot les coses que m'estàs preguntant es podria fer una, una resposta molt extensa, sí. però per ser breu és dir, mestre és un reconeixement de la pròpia comunitat de la capoeira i, i que, aquest, aquest, aquest, sí. Amb el temps i estem parlant de dècades, mm. amb el temps t'arriba aquest reconeixement. No? I perquè tu estàs treballant no només la capoera com capoerista. O si sigui, com jugador de capoera podem diferenciar a varis nivells, no? un que juga a capoera perquè li agrada i és bueno, és la seva realització. Però després n'hi ha aquell que comença a ensenyar mm -hmm. i que comença a tenir alumnes i que comença a portar un grup i que comença a tenir una responsabilitat més gran en aquest sentit de conduir a les persones a, a que puguin realitzar allò que, tenen, que porten a dins. No? Qu Quants anys fa que...? Jo he començat el 89, o sigui, som 20 què? Sí. 20 anys. Sí, i segons se'ns han comentat aquí abans de començar l'entrevista, ets... Sí el primer de europeu que ha sí. arribat a ser mestre de capoeira. Bueno, ha... Aquesta és una gran discussió dins del món de la capoeira, que la capoeira ha sortit del Brasil uh -huh. ja fa més de tres dècades i s'està doncs, practicant en el... Arreu del 180 països i els cinc continents. Què passa? Que per eh, certa inèrcia també de, de la cosa, doncs n'hi ha la limitació de dir no, per, per ser capodista s'ha de ser brasiler Clar. Però és com que per ser futbolista s'ha de ser inglès. Ah. O sigui, un punt que clar, que les persones som... Ni no, per gènere, ser s'ha de ser asiàtic. Humà, a... Exacte. Uh -huh. I que aquest, aquest art eh, s'ha... Ha, ha trencat fins i tot aquest motllo brasiler i el, el meu mestre ha tingut bueno, ha tingut aquest atreviment dins que, que ja et dic no deixa de ser una cosa que té certa controvèrsia però jo estic molt tranquil perquè la comunitat capurística que tenim a Catalunya que, que, que en tenim una a més de 30 grups ara avui dia pues em coneix des del primer dia perquè de fet vaig Organtzar di la primera associació que va haver-hi a Barcelona, Això l'any 90 no? abans del, dels Jocs Olímpics. És, és important el coneixement de l'idioma del portuguès de Brasil. És, tu el parles és, molt bé. Sí és imprescindible el coneixement de l'idioma, el coneixement de, de, de, de mm -hmm. la relatòria, no només de la capoera, sinó del país. De, de certs àmbits d'haver viatjat d'allà, d'haver estat allà en, en el millor dels casos haver viscut que aquesta sort no l'han tingut no. però bueno com, arribarà, no? com, viure, com viure amb els brasilers aquí i allà és, ho portem no? la cultura no és una cosa que eh, té lloc en un en lloc punt un punt geogràfic uh -huh. <laughs> Uh, a Brasil com deies has anat, eh, seria com la meca de, de, de la capoeira a Brasil mm. alguns dels altres convidats han anat a anar de Brasil Mira, precisa, no, de moment no eh? precisament, precisament ara al, al, al, a l'agost ah, sí? i anem a ah, principis d'agost anirem a Santos ah, Santos, que és la, el la port, ciutat el... el port de São Paulo ah, sí, i que és d'on tenim la casa matriu nosaltres la senzala uh, de Santos que celebra, allí va celebrar els 40 anys d'existència i per tant nosaltres anirem allà a participar una mica en la celebració es fa una trobada internacional eh, s'han fet 14 ja fem via anual no? un, un any aquí, un any al Brasil un any a Europa, un any al Brasil per tant aquestes trobades també són, molt, són una, un element molt important i quan parlem de comunitat per això en podem parlar o sigui realment un té un, un bagatge d'un equipatge perquè, perquè ha participat en, en molts events en molti, ha conegut i ha sigut reconegut per moltíssima gent això no és un títol acadèmic que, que, que es dona per mi és més que un títol acadèmic, és un títol això, d'un col·lectiu que pues, el la l'aprecio i, i estic encantat de poder fer-ne part una, fins a aquest nivell um, Abans hem parlat de, jo diré que sí que, que hem parlat de, de la música que és molt important no? que encaixa, o sigui, sense la música que acompanya la capoeira no hi ha capoeira no? no. uh, o sigui no hi ha energia no hi ha joc uh, més o menys he investigat una miqueta no? per on va la cosa hi ha música que acompanya la capoeira o, o forma part de la capoeira com cantigues la d'Inyes, Makulele, mm. per on va aquest tipus sí, de música? El té el Maculele... té un, un origen bastant africà, no? oi? Com gran part de la cultura brasilera. Sí, no? Els instruments són bàsicament de percussió, que acompanyen. Eh, en, en, nostre, en la nostra família de la Senzala de Santos tenim una, un, un ordre bastant establert completament destablert dels instruments tenim tres berimbau dos panderos el berimbau per explicar, aquí tenim un que sí, ja, a... ja penjarem la foto al facebook de la ràdio però... ara podrem poder Molt bé, un, encara un minut el podem fer sí, home, que parli ell mateix perfecte, que seria com una espècie de canya o pal és, amb un fil és, és, no? sí? és un arc amb una carbassa que fa de cos de resonància i que es pica amb una, un pal amb una baqueta i tallem la corda amb una moneda o pedra per, per tenir dues, dues notes o dos sons diferents i acompanyar el cachixí el cachixí seria l'aportació aquest instrument del Berimbau és també d'origen africà no? ve al Brasil i s'incorpora a la capoeira no és que la capoeira hagi nascut ja des tota feta bon com, com, com estem avui. Dos panderos, un agogó, que és sí, una campana bueno, d'allò de, de, de, de dels animals, com es diu això. Sí. Dos d'aquest, un reco, reco que és un, un bambú o una fusta amb uns talls, que és com els del blues tenen l'ampolla la, que van rascant, doncs nosaltres tenim aquest, aquest instrument i una tabaca, que és com una conga, una tabaca eh, que acompanya... O, i... o sigui, que es necessiten diverses persones fent música per acompanyar, vull dir que no... Són, és són 8 simplement... instruments que, que s'han vegades... d'aprendre a tocar i s'han d'aprendre les músiques, o sigui, era, per això diem unes dècades per semestre és perquè n'hi ha molts elements no és en 4 o 5 anys que ho pots incorporar a un cert nivell Domines el Berimbau? Bueno, el berimbau, el, el mira, mirem que parli. Si sí, El berimbau és important perquè és, és el que dirigeix, el que dona l'ambient a la roda, per tant és, és, és, és com la veu que porta la roda, és el berimbau. Mm -hmm. Realment s'ha de tocar i s'ha de tocar conforme el que està passant i s'ha de jugar conforme el que ell està tocant. Normalment el mestre porta sí. el Berimbau i dona les senyals també d'entrada, sortida, o sigui, tota la reglamentació de la roda és amb el Berimbau. Molt bé, abans de parlar de com contactar amb vosaltres i tal, què, què tal si eh, escoltem una miqueta de Berimbau, val? Eh, doncs li passem cap allà l'aparell, comença a sonar una miqueta, i li aproparem el micro, sí, jo, jo mateix l'agafaré per tal de que arribi el so, Està preparant... S'ha de tocar dret? Dret o segut? No, no, jo ho pregunto, eh? dintre de la meva... No, no, si l'orquestra, depèn de qui ja estem parlant, perquè com que realment és el segon esport al Brasil, podem imaginar que n'hi ha una quantitat, una milionada de persones practicant i n'hi ha, evidentment, també diferències i mm, apreciacions diverses, històries diverses, dins del, de, dins del món de la capoeira. Tenim... És, és, és tot un món eh? sí, sí, tenim vessants uh, estils i etcètera que mm, doncs en alguna part es toca més de peu en una altra part només es permet tocar segut, etcètera sí. molt bé, doncs vinga, posem el micro eh, estaria bé perquè... Sí? Perfecte. Mira, uh, uh, aprofitarem també ens fan una foto mentre parlem ja, ja t'aguanto el micro um, uh, Teniu una pàgina web Capoeira Canigó, que sí. seria per la gent que vulgui contactar amb vosaltres Aquí podeu trobar els llocs i els horaris on uh, tenim els entrenaments i podeu contactar amb nosaltres podeu veure el que estem fent i el que farem Bé, És que és www.capoeiracanigo.com Um, bé, i aquí ja trobaran la manera de contactar, telèfons, e-mails Exacte, o el que sigui això, uh, uh, properament, algun no sé si demostració, actuació o tal tenim en algun tenim lloc tenim... públic, diguéssim Sí, sí aquest cap de setmana a Barcelona n'hi ha una trobada molt, molt important perquè el grup Corda on Jiuro, que és un grup amic i el seu mestre, el mestre Boca Rica, eh, es, es despiderà perquè tornarà, ell tornarà al Brasil després de em que 8 anys que ha estat a Barcelona, ell actiu, i deixa un treball molt important i molt, molt, molt ben avingut. i. Molt... A, a quin lloc de Barcelona? Eh, això també ho podeu trobar si ah, el cordó, perquè seran diversos llocs i ah, serà tot el cap de setmana. Jo, em sí. sembla que he vist algun cartell que estava per allà a la platja també hi ha alguna cosa o simplement es forma part del cartell M'ho mm, ha semblat, eh, veure... Sí, no? <ríe> no. Mira, de, de, Són locals, de, no? D'activitats eh, n'hi ha contínuament o sigui, et dic aquest perquè mm -hmm. eh, té aquesta component de que els convidats venen de Brasil també i hi ha gent de tota Europa o sigui que serà un un, una forta concentració. O sigui, total, que estiguem al, atents a la vostra pàgina web i al vostre Facebook, que també circuleu pel Facebook. Que, de fet, us heu trobat, jo us he trobat pel Facebook. Ens hem trobat, sí, trobat sí. moltes vegades. Molt bé, doncs, mestre eh, Searà. Searà, sí? sí. Per què el nom aquest? Bueno, el Ceará és una regió és un, és un estat de, de, del Brasil de la República Federal de Brasil uh -huh. i a mi, doncs, els, els mots a la Capoeira com que té aquesta història amb el seu temps de, de prohibició, etc doncs té també el, els àlies, no? O sigui, la gent no, no era coneguda pel seu nom um, no, no, oficial, sí, sinó que tenia un apodos sobrenat. i... Uh -huh per no ser tan fàcilment identificats Molt bé, doncs eh, mestre Serà eh, també als seus alumnes moltes gràcies per haver vingut aquí al nostre programa aquest temps d'entrevista aquí al bar-restaurant musical Agora. Gràcies si andaven amb la capoeira. Gràcies A vosaltres. Moltes gràcies per l'interès i per, per l'oportunitat i capoeira és per tothom Sí, que no cal que vingueu a cap oera que igu. Busque-ola, perquè estic segur que en trobareu algú que incorporar. Gràcies. Radiodio i música dels Vianda, també protagonista aquesta nit al Parc de les Eugues de Figueres, dintre del Destacat 2015, aquest concurs musical. Ja ho sabeu, Pau Babau, Vianda Corxea i la banda Viruji. El Perfil Lliures, temps d'esports. L'agenda esportiva del cap de setmana càrrec d'en Seides que presenta i coordina el programa esportiu de Ràdio Vilafant Pilota, Pal i Bota cada diumenge de les 7 a les 9 del vespre Propostes esportives per aquest cap de setmana a actualitat del Girona Futbol Club El Girona acaricia l'ascens directe a primera En aquesta última jornada de competició s'enfrontarà al Lugo a Montilivi per aconseguir la promoció a la Lliga BBVA per primera vegada en la seva història els de Matxín depenen d'ells mateixos. Però, per si de cas, molta atenció al Betis Sporting, per si cal fer càlculs l'última hora. El partit decisiu, diumenge, 7 de juny, a les 6 en punt de la tarda. Final de la Champions League. Torna la màxima competició continental. Afrontem els dies previs a la final de la UEFA Champions League. Futbol Club Barcelona, Juventus de Turín. Els dos equips aspiren al triplet i lideran amb tot per rubricar una temporada somiada. Els de Lucho arriben com a favorits clars i amb ganes d'aconseguir proclamar-se campions d'Europa per quarta vegada en la última dècada. No podem oblidar que serà l'últim partit de Xavi Hernández com a jugador del Barça. La Vicky Asignora, per la seva banda, afrontarà aquesta final sense el seu central estrella, Chiellini, per problemes musculars. S'intueix que serà Barzagli qui intentarà, repeteixo, intentarà parar a Leo Messi platòric. La bona notícia és la recuperació prematura del mateix Barzagli i la recuperació de Pogba al mig del camp. Dissabte, 6 de juny, a tres quarts de nou al vespre, a l'imponent Estadi Olímpic de Berlín, la final de la Champions League, Futbol Fut Barcelona, Joventus de Torín. I un apunt final? Pilota Palibota tornarà la propera temporada. Entretant, ens podeu trobar via Twitter, arroba Pilota Palibota. Bon estiu. Doncs Seïda Esvai, Marc Comamala, del programa Pilota Balibota, gràcies per la vostra col·laboració al llarg d'alguns programes d'aquesta darrera etapa del Perfil Lliures. A reveure! Eso es, es todo, amigos! Doncs arribem al final del programa del perfil llures d'aquesta setmana, de la primera del mes de juny. Ens tornem a retrobar en 7 dies. Ha sigut un programa amb una extensa entrevista als membres de l'associació Capoira Canigó i també doncs, la música protagonitzada per diferents eh, grups i músics que faran possible l'edició 2015 del Destacat. Ja ho sabeu, avui, eh, 8 del vespre, part de les aigües de Figueres organitza les GERC de Figueres sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, amb la banda convidada que podíem dir per aquesta nit la banda viruji, us diem adeu-siau, serà fins la propera setmana una cordial salutació, us ha acompanyat en Rafael Dos Santos, adeu-siau Me vas a...